أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حقائق الأشياء ثابتة حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء وهو هو وهو أكل حيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الزاهق والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه ما تن رحمته الله ذکراو بیان کړی لپاره دې نو مقدمه د یایته اوله مقدمه داده حقایق <تصفيق> الاشیاء ثابتا انا اغه حقایق د شیانو چې هغه فقید د مګر کې دي چې مګا دې ذات دلرو نو هغه فنصل امر واقع کم ثابت دی شارح رحمت الله لیل است شرحه ولیکلا حقیقت الشیء و ماهیتہ و غرض دی شارح رحمت الله لیل دی دې شرحنه اغا و زه حد جمله مذکوریده نو په مسکنه جمله کې د رې فکر راغله یو حقایق لفقرا غیتدا مضاف و د یم مضافن اله راغله تل فد اشیاء دریم ثابت تن نو دې دروي وړو وځهت کې دي حقیقت دي دی حقیقت دی شید ستاوی لیکی دی شید سناعی بارد دا او سبود ستاوی لیکی دی. نو د شرح حاصل که نو بیایی. دی غرز دی شاره رحمت اللہ لیل تعلق دی دی شرحنا اغا مختصر تلو الغرز دی. اول ذکر کوئی وزاحت لپاره دی حقیقتا. دویم ذکر کوئی توزیه دی ممسل بالمسالا. درمز ذکر کوي قول دی بعض علما او خو لیکم دا نقل کړي ده. پسې غې دي تمرې سره اشاره کوي زو عبد دی قول ته څلرم ذکر کوي معنا له پاره دی څلرم ذکر کوي معنا له پاره دی شې او دی ثبوت چې شې دې څه په معنا باندې او دا رنگه ثابتونه ذکر کړي دا ثبوت دې څه په معنا باندې دا خلاصه دی شرح او مختصر څلور خبرې سو اول دی ذکر کوی مانا وضاحت لپاره دی حقیقت نو دی یایی. تی حقایقو نو دا جمع دی حقیقتون دا. وضاحت دی جمعو دا پو وضاحت دی مفرداتو سرکی دا ريسي. نو د مفرد وضاحت سی و سی دی جمع وضاحت خود با خود اخفل ورنکی بی. نو دی چې تی حقایق جمع حقیقت ده ولیکن دی سر و هنده پیداس. تی مراد حقیقت نه ما قابل المجازوی. ی کوم د مجاات مقادل کې راغلی وي دلتهبلله حقیقت نهغه مرات وي بیا خود دغه مانا پاسې د سوه دک د حاصل ډ دا چې حقای په دپاره وجود ستا پلی ک نه د مجازاتو دپاره ل سره وجود نه د حالان کې لکه سنګه سې ا حقیقت موج دا نوداررنګ مجاز موج ده بیا خو دغه معه فې دماه دا. نو د لغ نهروستهاک پې تقصیر را وړه انظاللتدي وهمې وکړه ده ته دلتا مراد له حقیقت نه اغا مقابل دی مجاز نه ده بلکه مراد له حقیقت نه ماهیت دی او شیدا نو دا نوک صدا شلا ته دی حقیقت نرسته ماهیت نراوڑ پد سره دفعه دی و هم راغلل چا به دا و هم کاو چ مراد بل حقیقت نه اغا مقابل دی مجاز وی بیا خود مقدمه معنی فاسد دا ځکه مطلب ده جهتای په دې شیانو دي پارو جوستا خو دې کین کدی یو شی دې پارا مجاز راغدایو نو دې دې دې پارا بو وجود نوی حالان کې دې دواړو دې پارا په نفس الامر کې وجودستا دویمه طریقا شارح رحمتو لالی علی دا وکړول چې کله حقیقت ذکر کول یغنا رسته ماهیت راوړ بیا دې دغه ماهیت نه بعد اغا تاریخ ذکر ک نو اشاره وکړه ایلت ترا د بینهما په ما باندې حقیقت او د ماهیت کتره دوه ده دلیل په دغه پرادو باندې څه ده وی اغاز ذکر دي تاریخ ده پما نو په ذکر دي تاریخ ده پما بعد د غدواړو کې چې دواره ذکر کړل دی یو جنروس ته بیا د دواره د فاره تعریف وک نو که نمد قياسه اړوې دلیل ورته پته نه چی دي قياسه یو تراني حمله سره وی آی دسي وی حقیقت او ماهیت د ادوار مترادفان دي لأنهما معرفان بتعريف واحدنا ځکه دې دوی د یو تعریف راغله دا هر هغه دو شیان چې تعریف یوي هغه مترادفین وی معلومه شولې په حقیقت او ماهیت دا هم مترادفین دي شارح رحمت الله علی په دې باره کې پوهی شوې چې یوې د حقیقت نورښت په تفسیر ماهیت ول راوړه फायदा په دی کې هغه ازاله دی وهمو چې چا به وهم, وهم کاوه چې مراد بل دینه حقیقت مقابل د مجاز وی. د ویل چنا دلته مراد له حقیقت نه اګه نه دا بلکې مراد رینه ماهیت دی یو شی دا بیا یو دی حقیقت نه رښتا ماهیت ذکر کې رښتله دینه تعریف راوړه په دې سره اشاره دی ته وکړه چې دغه رښت نه تعریف اګه دی ماهیت دی فارم دا او د دی حقیقت دی فارم دا نو له دې نه حاصلدار وو ته چې دغه دواړه مترادفې دي زکاه د دواړو لپاره یو تعریف راغلی دا هر هغه څه چې شان دارنګوي اګه مترادی این وین معلومه سوالات حقیقت او ماهیت دا هم مترادف این او دریمه په دغه ماهیت نوښت ته تعریف راوړ دریمه ویبلی فائدې ته اشاره وکړه اغه رفض بهانه تراین دی, دی ما هو المراد وک رفض بهانه تراین دی ما هو المراد څنګه وک زکات دی حقیقت نوښت د ماهیت د ذکر ماهیت کله اغه شی ویتی واقعی وی په جواب دی ما هو ک او کله ماهیت راض په معادې نفسې امرې ماقولول <سؤال> سره او کله مایت راضي په معادې ما به هیشي هو سره نده د ماهیت نه رسته دغ تاري پر وړ رفتدي بهمو تاين د ما هو مراې وکه چې دلته موراتله ماهیت نه واقع په جواب د ما هوکم نه ده مواد د ماهیت نه ا هغه ننفسې معقولم نه ده بلکې مواد ل د نهندا دا مادي نو اوس ما به شيء هو هو معنا چ ده د تاریب حاصلیت چ ده د یا چې حقیقت د شي بداوي چې دغه پووجې بندې دغه شيء شای په شیت پاتې کېږي بل شيء تر نه جوړیږي لکه مثلا د انسان د پاره حقیقت هغه حیوانو نتیقون راغلی ده چې کله د انسان د پاره حیوانو نتیقون و په د حیوانو نتیقون سره دي پا په انسانیت پاتې کېږي. امر اخرت رننه جوړيږي لکه مثلا د دې انسان سره تا زاهي کو ویله د دې انسان سره تا کاتیبو ویله د دې انسان سره تا اسود ویله نو اوس دا انسان په انسانیت نه پاتې یو بل شی ترنه جوړس ته انسان انسانون انسان کاتیبند انسان زاهیکوند نو حقیقت بداوی چې د دې په وجو باندې وو دا غشي په شییت پاتې کیږي یو امر آخر به نه جوړيږي پدې خبره باندې پوښیږي کله چې کوی چې تعریب تاریخ خو معنی نه ده دخل خلډ غیر نه پدې کې علت جاهلیه او علت فاعلی داخل داخله لکه مثلا الله رب العزه علت فاعلی او جاهلی د دغه انسانانو د ټولو کائناتو د فارده کنه نو د علت جاهلی ده نو د په وجبنده انسان انسان ګرځېدلای دا نو ما به شی هو هو تعریف یو باندې ساده حالان حالانکه واجب سبحانه هو د ماهیت انسان ده تعریب د ماهیتو د خبرې په حقیقت پږي که نه ما ویللی چې ګوره د حقیقت او د ماهیت دی پاره تاریب ده دي چې ماهیت او حقیقت ویللي کېږي دی له چې د یغه په ووجې بندې هغه ش په شیت پاتې کېږي عاممرېثلی تر نه نه جوړېږي لکه د غه د پااره مو به تااسې مثال وویل حیوانو نې خوندي انسان د پارهه را څکله دی انسان نه با دی حیوان ناطیکونو ویله د وجه پوجبندی انسان په دغه انسانیت پاتسه یو بل شی تری جوړ نس په خلاف د اوارزونه چې په یغه سره یو بل شی تری جوړیږي انسانون اسودون ده رات... انسان زاهی کوند انسان کاتي بوند ده په دې باندې ظاهرن سوال راته سوال داراته چې صاحبه په دې کې حیلت فاعل د داخل سویدا عیلت جایلی داخل سویدا زکه دیغه دی وجنم اغه انسان ګرځي <تصفح> نو سره له دینات هغه خو ماهیت لپاره دی انسان نه ده زکائلت جاهلی دی انسان دی فار ده واجب سبحانه هو واجب سبحانه هو ته حقیقت انسان ویلې څه الله ته ماهیت دی انسان ګرځولای څه حالان کې دغه تعریف په دې باندې صادق ده مثاسبه له دینو جواب وکي حاصل دی جواب دادا چنا دی علت جاهلی دی ماهیت په من کې فرق ده دی علت جاهلی په وجبنده اغه شی معرف دی وجود ترا دی اغه ویل کی کی ایلته جاہلی ما به هیله موجودیتہ چې د د پووجبندی وجود ترا غلې وی ل دنه نو د د پووجبندی موجود وګر دی دا وګوره د یو حالت نه انتقال حالت اخرہ ترا غای د ادم نه وجود ترا دی د ایلت جاہلی پووجبنده ا او په ماهیت دی شی کې اغه شی چې مخکنه موجود وی په یزه شی یو پاتیکی دا نه پغ ک نهقل را ځي من حالتې را حالت نوخه نهې فلي ویل کېږي ما بل موجیت ته او ماهیت ل کېږي ما به هر شي هو هو ته نو د ما ب و او ما به شي هو پو ماب کې هغه ل فرق راغلی ده نو دی اوجه نه دغ تاار پېغه بندې صادق نه ده للحه پهې بندې شکاللو یاوتی را نه واديږ د خبرېته حقیقت پوه شوئ زیان تا مروسی ده؟ دویا ما خبرمو گو تاثیر ویلی ایو قول آخر نقلقی دیده لکلام نخو دا ثابت اسوالا دی حقیقت و ماهیت شای واحد ده حقیقت و ماهیت دا شای واحد ده دا دوار عبارت دا لما به شای هوه وانا دی دوی پا مابین که ترادو فاو یو والی ده دا تول دی جمهور علماء ام ده و بازی علماء و داویلی دي څه نه د حقیقت او د ماهیت و د هویت په مابین کې فرق ده؟ اګه دا چې دغه ما به شی هو هو اګه که په اعتبار د تحقیق خارجي سره راکړي د ته حقیقت ویل کیږي که په اعتبار د تعین او د تشخص زهني سره راکړي نو د ته هویت ویل کیږي او که په نظر د دوارونه راکړي چې نه له هغې وجودي خارجي کې او نه له هغې وجودي زهني کې نو په دغه اعتبار باندې د ماهیت ویل دا هر نقلګ په صحیحې ډول تمرین سره نو اشاره یو کژواره دی قولتا زکاه د دوالو لپاره یو تعریف راځي شاري لپاره یو تعریف راځي هغه شی واحده هغه دوړه امرین مترادفین وي معلومه شولې چې د دوی په مابین کوم پرادوف ده دوی هغه د دوی په مابین کې تغایر نسته. نو چا چې تغایر ذکر کړي دا کول مرجو ده درېمه خبره ذکر کړي د تعریف لپاره ده شی او د سګو د لپاره شے په دی رواناګانو باندې راته شے په کلام دي عربو کې آغا په معنا دي حال باندې مراته حال ویلې کې دي لارم چې لا یکون موجودا ولا ماذومنا چې نه موجود ویني ماذوم او دارنگ دا رنگ دا په معنا دي شے په معنا دي عدم ثابته سره مراته عدم دوه قسمه ده یو عدم منفي ده یو عدم ثابته ده عدم منفيات دې ته ویل کېږي چې په هغه کې صلاحيته د تعلق الجال نوي لکه مثلا اجتماد نکه زینو ارتفاظ نکه زینو شريك الباري جال نه متاله کېږي هغه معرض د وجود ته نه سیرات لري او دویم عدم ثابته ده عدم ثابته عبارت ده له دې نه چې هغه په مرتبه دې هیڅ کې وي ولیکن صلاحيت یې کې هغه دې تعلق د جالوین لایغه فر رجال متالکه د لیسی لکه مګو تاسو مشک معدوم وکنه او دغه ادمو ادم ثابتو لدیسره هغه تعال صلاحیه پیغه کیدی وو چې لدیسره تعلق د جال راسی نو شای په معنا د ادم ثابتم راځي څو معنا غنښول یو په معنا د حال حال ویل کېږي ملائکه موجودا ولا معدوما او دوی هم راځي په معنا د ادم ثابته درې هم راځي په معنا د حال دلتا سداشی زکر سوی ده حقائق و الاشیاء نو اشیاء جمع ده شی ده شی پا مانا موجود بنده ده اغنور دو ماناگان مراد ندی کتا یایی تی دلتا دل صابتتون زکر کلای ده نو صابتتون مشتقی ده وضاحت ده مشتقی ده مخفی پا وضاحت ده مبادی و بنده مفدد ده دفار سبوت ده ده سبوت مانا سده نو ده یایی تی سبوت ویلکی گی ده لرا سبوت اغه بدیهی تصور وین په اعتبار د تصور فرشتاری خبره باندې پولیس نو دایې چې وجود ثبوت کَوْن تحقق د سلور وړ الفاظ مترادفہ معنی واحده ده وجود څه ته کېږي چې تصور بدیهی او دارنګه کَوْن څه ته کېږي ثبوت څه ته ویل کېږي د ټولو معنی دار ته بدیهی تصور وین نو وضاحت اغا دی لفظ دی حقیقتی مو که او دارنگا وضاحت دی لفظ دی شه مو که وضاحت دی لفظ دی ثبوتی نو دقا جملی کې حقای قلاشیه دا, دا مفتداو صابی تتون دای خبرو نو دی مفتداو د خبر اغا د دوارو جزای نو وضاحت را اغای ولیکن مفتدا پا طریقی دی ترکیبی ازافی سرو نو د مزاف زان تا وضاحتو که او دی مزافن الهی زان تا و حقا پوله شيث تتونه حقیقتو ش و ما هته حقیقت دی شي او ما هیت دی ما بهه شيء هو هو نو ما بشي هو هوا ددي ترکیس کې دوه کو یا صداما چې داما موصوله ده اوجاره مجرور دا متالک ده زرف چې مستقر د متعلق ده یکوونه مقدر سره الشيء دا اسم لپاره دی کوونه دا او هو ضمیر فصل دا دی تختیس او دی حصر لپاره راغلی دا دا رس هو دا خبر دا نو بیا په دغه تقدیربندې معنی نو بیا دغه مجموعه سیل لپاره دی موصوله موصول سره دی سیلنه ما ته تاسو شی هغه مقدمه دغه خبره دا جمله خبري سره نو په دغه تقدیربندې بیا معنی دا دا ک ما بهی شی نو دا عبارت د حقیقت ما بهغه ماهیت او نه یکون به شی په سبب دغه ماهیت سره دغه شی هو وا هو خاص کر دغه شی ګرځي د خاص کر د ټاکس معنی د اول زمرد نه وروتله وو څه نه او یا دویم ترکیب اول ما او کړای دا نه په مطلب په څه نه پوه نشم او دویم ترکیب دا داده چې دغه دا دا ماما اصول په معنا دی اللذيله به متعلق وي کونو سره دا شیء د ايه اسم ده دا, دا هوا یو خبر ده دا, دا دویم هوا خبر بعد الخبر ده په دغه معنا باندې په دغه مانا باندې بیا معنا د تخصیص نشته ځکه چې داروسه دوه خبرې نه هغه معرفه راغلل نو معرفهې مع دسې معرفه سا سا ین اووي نو بیا مع نه داه حقیت دی شي ل کېږي لره ماهغه شيء لره یکونه به شيء چې بسبب په سببدي د سره دغه شيء هو دغه شيء بس دومره هغه دویم هو ی دغه اول هو حاصل یوس ځکهې معرفه مع د ثین معرفه ثانی او د د لی نه او بیا کوي. او اول تقریب بندی د اول معنا د خاص د اول هوا د خاص کر معنا او دویم هو هغه به عبارت کله د شی نه حقيقه تو شی او ماهيته حقيقه د شی او ماهيته د شی هغه ليكي ما به شی هو هو هغه تل راته په سبب د بندي شي هغه دغه شی ګرځي بل شي ترنه نو جوړي کیل که حیوانو ناطقن لاره د انسان فخلاف د مثال د ازاحق وال کاتبون مما يمكنو تصور الانسان دی اغا امورونا تی تصور بلکنها د انسانه بدون دی دي دی نا تصور بلوجه هنوه تصور بلکنها بدونه بغیر لدی نا فا انهو من العوارز زکا کاتبون و زهکون لتا بلی نه عوارزونا دی و قد یقال او کلوی لیکی که دسیت ما به شی هو, هو أو أو و هو بعد اعتبار وجود خارجی او دی تحقوک خارجی سرا حقیقت بللکی دی او پای اعتبار دی تعایون د دی تشخوش زهن سرا اغا هویت بلله کېږي او قته نظرله دغ دواړهو امرری نو مزورنو نامه هیت بل ل کېږي او دا فې نقل پوچ کې د تمریز اشاره د زوته او نو اشیاجم مې ش ده شيتهویل کېږي د حال په مانا ده بیادمې سابتته په معنا ده او که موجود په معه ده نو ده کې او او انده ش په ننس د مګه بندې هو مووجوغه لی کېږې موج لره و خبر خو سابت تونوتو ویل کېږي د چې وصف بوتو والحق والوجود والكون الفاظ مت را د الفاظ مترادفه د واحده مع نه واحده؟ لري معنا ده ص ده بېو صوروره د تصور د دښکار د دتهوج میلك کږي د تتكونه میلك کږ د